rugăciune pentru a primi taina și lumina adevărului Dumnezeiesc. Doamne Iisus Hristos, cel care ești calea adevărul și viața, te iubim, te slăbim și te rugăm, să ne dăruiești taina și lumina adevărului tău, care este și cunoașterea fără greșeală a celor făcute de tine soarele dreptății. Este ca o lumină a feței tale la schimbarea la față, ca să trăim contemplația cea duhovnicească, ca o cunoaștere a tainei și luminii adevărului tău, odată cu cele cerești, și să putem face porunca ta, Cereți cele ale împărății cerurilor, iar celelalte vi se vor adăuga vouă, pentru că darul în fiere. Îl dai ca un surplus, Celor ce se ostenesc mai mult decât cele poruncite de tine. Celor ce se leapă de lume, de ei înșiși, își iau crucea neamului, te urmează pe tine. De aceea le dăruiești comara ascunsă din țarina cea a trupului care ești Tu însus, Cel ce vii în inimile noastre, ca să împlinești făgăduința. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Doamne Isus Hristoase, Cel care ești calea adevărului și de asta te iubim, te slăvim și te rugăm să ne dăruiești taina și lumina adevărului Tău, ca o lumină supremă, negrăită, a frumuseții tale, înconjurat de toți sfinții, de toate cele pentru tine de Tatăl Ceresc create. Pentru noi, ca să putem înțelege cuvântul, minunat este Dumnezeu între sfinții săi, te transfigurezi prin lumina ta taborică, te faci arătat întru toate și pentru toate cele sfinte, Căci Tu ești sensul de a fi al tuturor, pentru că ești vița vieții veșnice. De aceea, odată cu taina și adevărul Tău, Dumnezeiesc, ne cunoaștem pe noi înșine și toată făptura. Doamne Iisuse Hristoase, Cel care ești vița vieții veșnice, te iubim, te slăvim și te rugăm, de ne taina și lumina adevărului tău care sfințește, ca să omorâm prin asceză moartea, să deschidem în ființa noastră ușa vieții tale veșnice, să ne izbăvim de lipsa de sens în care trăim, ca să-ți urmăm ție, să dobândim viața, ce se hrănește din Tatăl Ceresc, din tine pomul vieții, să ieșim din plasa amăgitoare a înșelărilor lumii acestea, să ne depărtăm de cele trupești, să ne însușim cele duhovnicești, izvărâte din Duhul Sfânt, ca să cunoaștem într tine tainele Sfintelor Scripturi, să le trăim Trecând dincolo de litere, de cuvinte, de înțelesuri, ca să străbatem calea, adevărul, spre a ajunge la vița vieții veșnice, căci fără tine nu putem face nimic. De aceea, lumina ta le penetrează și le face cunoscute prin înțelepciunea și bunătatea ta, ca să ne învețe binele și răuri, dar mai ales cum să alegem binele.